Треба тільки одразу здати лейтенантову зброю з відбитками на експертизу, підстрахуватися, бо раптом парторг і справді почне оту стрілянину розкручувати. Не горюй, боєць, додому їдем. Микола Пилипович поблажливо труснув підлеглого за плече і посміхнувся ще ширше. Петро не ворухнувся. Кинувши просвітлілим поглядом по майже порожньому салону автобуса, майор витяг з під сидіння дипломата і поклав собі на коліна. На світ Божий з'явився гребенець та кишенькове люстерко. Неодмінні спутники чоловіка, що дбає про себе. А про кого ж іще дбати? Скажіть, будь ласка, Микола Пилипович зазирнув у дзеркало. Спека, похмілля, ночівля на вулиці – усе далося в знаки. Під очима набрякли темні кола, капелюх був геть мокрий, і на скронях виднілися струмочки поту. Ну, то нічого. Усе це минув ще. Звичним рухом майор розгорнув носовичка, акуратно промокнув обличчя, потім зняв капелюха, поклав його на сусіднє сидіння, взяв до рук гребінця, підняв дзеркальце і остовпів. Із дзеркала на нього дивився лисий, ну просто абсолютно лисий чоловік. Непристойно біла шкіра на голові відтінялася по контуру колишньої зачіски темною засмагою. І тільки на комірі піджака Лежало кілька довгих, колись добре доглянутих волосин. Люстерко випало з умить ослаблих чоловічих пальців і розлетілось на малесенькі друски. Автобус завертав до райцентру. Кінець озвученої книги Запис, здійснений в республіканському будинку звукозапису і друку,